نصوره النساء دا صورت دہ ہسو و دے کے بعد ہسو حقوق بیان کیگی خاص کر دو قسم مخلوق یو خزی کہ اگر خپل حق د چانن شی وختے او یو دما شومان ندی یتیمانان دما شومان او دیتیمانان د حقونو ډیر خیال کړي دا بیان بدری کی او بیا برسو دا ډیر زوری په دی باندې چې مړی او شو دا مړی سره سلام وکړ دا غو احترام کوي دا مال راوالي واريسانو باندې صحیح سی تقسیم کوي کومه وي دا خبره به مونږ کړم نه خدا نه کو کنه نه حقدار له حق دار لحق ورکو مدا یتیمانانو خیال ساتو نه بل چې خیال ساتو دا غیر دا پارا بنیادی مسار دا کوئی چه تقوی اختیار تی او دا ځان سره جو چې چه رزد قیامت را روان د و اللہ تا بسکیگم پیش کیگم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو اے خلقو تاسو او یرے گئی یا ایوہ الناس اتقو اے خلقو تاسو او یرے گئی اغدا اللہ حکمون پزیر دشان او یری گئی ربکم اللذی دخپ لہا غی ربنا ربکم اللذی دخپ لہا غی ربنا خلقکم چاگا پیدا کریئے تاسو بور سمر احساناتی بیستسرلی دنشن چشتتر استیع چار استیع دغالا ربکم اللذی دخپ لہا غی رب خلقکم چاگا پیدا کریئے تاسو من نفس واحده د یو نفسنا تول سره یو شی خزانه زوراور او کمزور موه ای من نفس واحده د یو نفسنا دا ټول مونږ شی یو زمان می کوم حضرات حضرت یع جامع السلام راتول تشریک نه کری او خلق السلام ش الله په ادا کويوازو نو چې یوازو چودو شرابیخ شو حضرتی حوا بی بی و سرناس تا دا دا دی گس پختین اللہ دا داشوی وا دا پیدا کردا وخدقا منها پیدا کرد دا دا غی نفسنا زوجاها بی بی دا د دا دا غی گس پختین دا دی وجن رسول اللہ وی زما وسیت دا خضب قبول که دا د ګاسې پوښتنه په اعدادي کې پوښتنه تاسو دا موایې چې په خدای قسم چې د دې نی رقم ستاسو دا د نی غنګي دا کګه پوښتنه راوړن یغول شي یغول نشي او کني را شي مطلب دا دی بس ستړي پټه او یو په دې نور دا دې شې دا کولې نشي چې دا بز سامان کما بس دا د یو صورت دی چې طرحه کی وا وا منها او الله پیدا کړ د هر نفس نه زوجها بیوی یو عدم سره سلام شو یو حضرت حوا بیوی شو وبس منهما او الله خار کړ د دې دواړو نه اشیان کثیرن سرير ډیر ونساء او خزی وبس اولا خوارکر من هم آده دیدوالون رجالا کسیرا سریر دیر و نیسا آخذی دا حضرت آدم علیه سلام مزدری استاز حدیث نخلکی چه دا دا پاودات که شل جوڑه ایخا شل جوڑه داگی پا داگه که داو چه دا یور جوڑا جوڑا با داگه که دا لیاوالک یور جینه نو ده جورا سر اخبرو کی نکاح جایز نوا خود ده یو جوری ده بلی سر نکاح جایز وا نو سر صلیخ اولا او دا غینا شل جوړې جوری دی وَتَّقُوا لَّا بیا مسللا تقوا مخ کی بار بار بیان کئی بیا با رستو مسلوبانی عمل سانچ وَتَّقُوا لَّا هَلَّذِي تاسو او یری گئی دا اسالونہ شتا سود یو بن سوال کوي دې هی پنا مدد غل الله ستاسو چې چاته ضرورت شي نو ورته کنه دې الله دا پارا دا کار راوکا نو چې اې ته ضرورت پوهه الله بلته پیش کې خدای دې الله تم خیال وساته کنه وتقول الله الذي تاسو يرجه ده اللهنا اس لون شتا سود یو بن سوالونه کوي د بیه پنا مدد لري الله دلانه اوريږي د خپل ولودرشتونه رحیم د بی خیال ساته د پالنه و دا رحیم نه رشتہ دا لا د اشنان راز ورندې او دا وی چ اعلان کئ چې من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله چا چ زو پالم الله به د ځان سره نږدې کی چا چ زک کټ کرم الله به دخل رحمتونو نکټي نو ال ارهامه او او یریجه د سنا د کټ کوله د رشتونه د رشتي سره م کټ کوي په ول سره م کوي دا څو عباره رسول الله نشا تاسو ته شه حضرت درشته پالل ستوي وي درشته پالل دی ته نوې شرور تاسرهخه یتم وسرهخه دي د ترځه ته سرهخه یتم وسرهخه دا خو بدللی پالل درشته دی ته وي چې هغه سره تعلق کټ کړی او ته نه لګې پرون پروم خیرات او تارې سندي رالي ګل یو چیستانن خیرات تا ورولېګل الله یقیین الله کا نه علی کوم دی په تاسو با رابابانو د الله نه دغ الله چې دغ تاسو سره دوه ساناتدي اوس چې مسی بیانیسپله مسله ب په کور کې درته ییم پې شو دو د خپل مال وررکې د یمانانو مالمهې. وَاَتُلِي يَتَامًا وَارْكِتَاسِي يَتَامَانَ اُتَا أَمْوَالُهُمْ مَأْنُدَدِيَا سَالسَلِي الْخَوَانُ وَارْكَيَ يې ګامو سې کتاب کاتنه مو خوانډېرکه مې دا تاسوګه د سنگه خړکې يوصاليري دَخْصَارِيُو دَغَطْ فَان قَبِيلَة دَادر چو واره وسره یتیمو چکه لاره واره ر شو نو دې تر ته وی کاکا مال د ام الله خپل ما غوا ته په وسه شو چې تاسو راځي او زمانه مال غواړي زمان خیر دا خبره رسول الله تعالی له چې رسول الله تعالی الله دا ایتونه نازل کړه چې نازل وکړ نو پیغمبر علی السلام هغه سړی ته وویل نو دی ورطوی جواب کیسه پسرا اوسترغو پسرا اوسترغو دای دالکداري واره درسونه سرونیو او هغه د دې چې کما پر جوابو ته د لغې چسند اسوالخونه نو ااتولیتاما تاسو ورکه یتیمانانو ته امواله هم مالنا داویو رستور راوان د یتیمانانو ته مال ما واده کوي دل سرا له چې یتي معنا نو تمال ورته د دې دوه مطلب دي یا مطلب دا دی مطلب کے دا مطلب دی له کې ډیرو سره په شریکت خو رات مکا وی زمون زیات خلک په دې کې مال دي مال یو غریب بمرشي یو رور چې رور مرشي ال تکي د یتیم زو پاتیش دا زمری د یتیم زی د یتیم تر سره د پلاری سم مال کیږي مون مال او د بدی پر شریکه خوراک کړي وې مې وليو علاک یتیم یو کستي او تا پور کې سمره حاصلاسکه سه او مال په شریکه خورای اپ شریکه یو صورت کې حساب کړئ چ یو ولا سر په ولا کې د نو یا ودا یتیم د هغه کا یو لستاسو یې لاس پری سا وای خداسه سره پر د وکي مخره نو ورکه یتیمان نو تا مال نه دی یني د یتیم مال راواله بیر کې سر ځان کې یادا یاد د حدیث مطابق مراد د یتیم نه هغه چې بعدا بلوغه چې دې باډو شنې ورکه هو يې دې متسکوي چې به اعتبار ما کنه مخ يې تیمو کنه ورکه یتیمان نو تمالو نه دا ولا تبدلوا الخبيث او تاسو مبدلا وئ بے کار متبیبه په خوال باندي تاسو مبدل وئ بی مال بیت طیبه بی په خمال باندي کل نا کل با ده ده زانه خسره جور که او چه اوزه به رواقش تخبله ده یتیم پوزو که ده پریخوا او ده یتیم چه ده اوزه به رواقش تا پتا به اویده اشات و بشات خوی اوزه پوزه شوکنه نزخو خسره انده جامال نخورم الکسته اوزه ده سوده او ده اوزه ده سوده نتاسو ما بدلو ای اگر بیکاره دتویبه په باندې چې بیکاره شراواله د یتیم مال کې خسته او د یتیم خښه راواله او ځانته یوسي ولا تاکلوا اموالهم او مخرب تاسو مالونه د یتیمانانو ولا تاکلوا تاسو مخرب اموالهم مالونه د یتیمانانو ila awwalakum yuzad akhbalu malun sara wa sharika banday makhray aur us to da sharika matlab dadar hisab e makhray aap ka sharika khray hisab kare maataw nas ka satay aw yodarare aw mal to sharik lay bawal khuda ne sara belay kay چ لزر د غي اوله زره د غي اوله یری دزر د یتیم پسې راکوي یوله سکسه او د لزر خپل ځان پسې راولل نه چې بس سره پرغې هڅیاره کې راوانی انه یقینا دا کارشلی چې د یتیمانو مال خره او د سابې خره نو کان حبن کبیره ددغنا غطا ان هو كان حبن كبير يقينن دغنا غطا ديت مال خوره لا دا غطا غناره نغاتو وید غریبن مشکات کی بخاری کی تصویري دا قص سب علم بقاد زان بچکه دا غو غنا غونو طباكون وکه څنګه غونادي غوناله شغله انسان تبا کوي وکه یو داري واكل مال يتيم د يتيم مال خورل دا غټه ده دا هرڅه کې څوک په یوره خوriso په بلن خوriso کې خوری مساله ده څه سلام مرشو داغه پاورسان او یتیمانان دي ګوره د مشترک مال نش صدقه متوي د یتیم حصته دی راکه خپل مال دی بیا د خپل مال نش صدقه یتیم مال نش صدقه کوي کلا سیني نه یقین دا چې د کا کره دا دکه دا ستاسو د بخار کې یو سر اوته د یو یتی مین پاتې شو او دا داې د د سر کا کې دکه سرته د تر پاتتی شي. او هغه بحثه وموانه او مال دمو نه دبا دا به چې د نوار کوله په خپل دې پېکا کړه چې څومره حق ساتلو هغه د حق سات حق به ول خیال نه نو الله تعالی دا او فرمایل چې یتیمانانی مانان چې نه کېد د طاطیشي او تاسو پنيکا کوي مې په دې شرط پنيکا کوي چ څنګه عام خلکو تاسو د خامو حقوق ساتي دا را سي باندې د حقوقو خیال هم ساتي او کدا د دې د حقوقو خیال نشي ساتلی دا پرې د بل ځای کې نورې اوكي وا ولاد څنګه شو ان خفتم کژرې تاسو یې ریدلې اې د یتی مانانو اختیارمنه تاسو یې چې دا تر لورمه د سی په دې کاکم یا می دار ری را دا ززویت اپنکاکم اللہ تخصیتو چه تاسو با عدل اونک ریشه تاسو با انصاف اونک ریشه فیلیتا ما پیتی مانان جنکو کی کوم دا جنیزکم یا کوم نو کختن والا خوی نشتر اگر نپلاری نشتر ای نو بیابا صبا وسرز عدل نکم انصاف بناکم نو بس دا پریدیں نور اوکی فنکی ہو نو تاسو پا ما توابا حغا چه خوخی لکم استاسو ما توابا لکم حغا چه استاسو یا ما توابا لکم آغا چه جعیز استاسو دپارا منن نسائد نورو خزونا دایتی مانان پریده زان گناگاراوی ما چه دبیحا کوننشا خیال ساتری او نوریو که او دان نچو یوا یوا کوایی مصنا ادوا دوا کدچا دا خوا خیچا منگا دوا کوا جوکه و سلاسا ادری دری و ربا او سلور سلورو سوکسا اخیر درجه سلور دادا سلورو نا زیاد خز کل ندی پکارا اصل که زیاد خز کل جئیز دی خو جامع کل جئیز ندی خواه نو زیاد خز جئیز دی یو ساری او خزرکی سالور خځی کړی سالور دی یو ته همڑا شوو بل کوم شي کړي شي کو کړي بل مګي سابات دوه ورځې مړې نو دا سالور نه یانه سالور خځه په را اجازه ما کوله دا د لاري دا سینري دا څه دې تٲیف د لکه یو سړی مسلمان شو غوډلان نہ و هغه مسلمان شو دا ولسخه زی وي مسلمان شوی رسول الله صلی الله علیه و سلم وته د څلور دګه او شاته د باقی نه راځه لێرې ختم ک ح په ان خفتو ی وای ماکوی د دواکا وی دری دری ک سالور سالور کوي او یم خفتم کشرتا سو یری دلی الله تا دی لو چې تاسو بعدل اونکه اونکه انصاف و نه کړی شه چې د دعاخه زه وکما د دعا لوماس کې پران نصیحت کم یوشي بیا یو اوکه فواحده یعنی فان کې یو خزا یوخزا او ما یا سبرو که پاها غوینزا ملکت ایمانکم چه مالیکی داگه خیلاصو نسلاسو خو مطلب داده کم از کم ضرور داده چه سری یوخزا خو کم از کم اگی کم از کم او که دا خزی داده نیچه بیا وینزی ذالکا دا یوخزا عدنا دا ډیر انس دې دا الله تعاله چې تاسو به زیاته نکوي الله تعاله چې تاسو به یو خزمانس کې بیا بن صافي ني دي زه وصل الله تعالی علی خير خلقه محمد و الی و اصحابه اجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى دوکه ای الله ته زموږه رضا شي خدا یا خپل کرم او خپل پرځټه باندې رحمت کام باندې ربا زمون حالات درس کې ربا اعمال درس کې ربا زمون غخلاق درس ربا زمنګ مان الهدا ترس کیره خپل توفیق زمنګ سره شامل اعلان کی د خپل عظیم کتاب صحیح پو یا من کرا کی د خپل خوب پیغمبر علی السلام په حدیثه باندې رب صحیح پو یکه دا کم زوری ډیر کمزوري راکم کتابه حدیث شروکه ده رب تعالی سره توفیق کرا له توفیق را کی دې پو یا زمنګ نصیب وګرځي رب د قران او د احاديث دغه زموږ نصیب وګرځي رب د خیر او برکات مول د دنیا کې مره کوي زموږ به شو قران او تیم ورکې په خبرې کې مره ولري خیر برکات راکړي فسدا خیامت امره واري خير برکات ومنګه مامله ماحرم وي خپل مال غرو ته دعا غنيو کې چې العرب دي سر له هو کې را بد وی له دې نو دنیا کې مجرور کې اخرت کې مجرور کې اس په دا راتوږه د پارا صنعت د دنیا او اخرت ته ګرځي دا کوم مال غرو کارو بارني اټي ته دعا وکي چې الله پاک حلال کارو بار وته ورکي دا کوم شته اوی ته دعا غنيو اوې د تاریخ په هر ګور کې د سوه سکون اتمینان نصیب وګرځي سر زمونه دار قسم پریشان او هر قسم حادثو حفاظت کی بیماران او تنگ او په جرالستان سونه بیماران دی الله او تشفا ورک خاص مالګری بیماران دی مالګرو کولو کې بیماران یې وی ته دعا غنو د مالګرو سکورانو مصلهي او وی ته دعا غنو که چې الله پاکه غو مصلح حل کی زمان د درسته بڑے هر مالګری په منګ سو او شفات چې ويدي سمحت لوفات چې ويدي او ويته دوه غاڼه کې چې الله پاک مغفرت نصیب وګرځي الله وعلى حساب یې سي وروږي وصلی الله